Читання нового заповіту. Перше зборне послання апостола Петра, 4 розділ вірші 12-19. Послання Петра, розділ віші 12-19. Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленій слави Його раділи ви, звеселялись. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почуває Дух Слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник – а коли є християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перший з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасеться, то безбожній та грішній десь може з'явитися. Тому і ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть доброчинству йому» як створителю вірному. Помолимося перед проповіддю. Божний небесний благослови нас своїм словом. Говори через мене, щоб я говорив зрозуміло і чітко, щоб кожен з нас почув те, що ти хочеш нам сказати і нехай будуть ізволіть зволі Твоєї слова моїх уст, а думки наші, наші серця перед лицем Твоїм Господи, скела наша і наш Спасителю. Амінь. Сідайте, будь ласка. Святий Телемах жив у Малій Азії, сьогоднішній Туреччині, де маленький монах любив займатися садівництвом. У нас немає багато деталей його життя, але знаємо, що його хвилювали брак справедливості і загальна безбожність у світі. На початку 4-го століття Телемах відчув, що Бог закликає його поїхати в Рим. Монах відправився туди і почав проповідувати людям на вулицях міста. Зокрема, Телемах виступав проти боїв гладіаторів у римському амфітеатрі. Ці бої до смерті туди вже були менш популярними, але люди все одно ходили в амфітеатр, аби спостерігати за кривавим боєм гладіаторів. Невдовзі після того, як Талемах приїхав у Рим, якраз був початок видовищного заходу, багаточисленні бої на арені. Разом з Великим натовпом Талемах вирушив до амфітеатру, можливо, у відомий Колізей. Побачивши в жаху, як двоє гладіаторів почали битися, маленький монах добрався до самої арени, де він став між, встав між воїнами, аби зупинити їхній бій. Телемах благав їх більше не битися, не вбивати. Люди на арені були вкрай незадоволені тим, що видовище зупинилося, тож вони холоднокровно побили монаха камінням. Говорять, що смерть Теламаха врешті-решт так вразила деяких людей і самого, самого імператора Гонорія, що той призупинив усі гладіаторські бої. Читачі першого послання апостол Петра добре знали, що таке гладіаторські бої, але вони не знали, що через деякі роки християни самі братимуть участь у боях на арені, не як гладіатори, а як здобич левів. Страждання за віру – один із найважливіших тем послання Петра. Сьогодні розглядаємо центральний уривок на цю тему, у якому апостол викриває деякі важливі тези про переслідування. Центральна ідея вишив 12.19, і головна думка цієї проповіді така. «Якщо зрозуміємо, чому до нас приходить страждання, то будемо радісно приймати його». Якщо зрозуміємо, чому до нас приходить страждання, то будемо радісно приймати його. Як зазвичай, всі головні моменти, і уривки, проповіді, їх сьогодні багато, на зворотному боці ваших програм. Відомий апостол Христа Симон Петро чітко пише про те, як нам ставитися до переслідування, як діяти, коли страждаємо за свою віру. Розділимо його думки на п'ять закликів. По-перше, не дивуйтеся стражданням, не дивуйтеся стражданням. Апостол Петро стверджує, що страждання послідовників Ісуса не випадкове. Нам треба очікувати проблеми у своєму житті. Але про які проблеми пише Петро, що він має на увазі? Існує чотири причини, чому люди страждають. Перше, у нас проблеми неприємності катастрофи через те, що живемо в занепалому світі. Після того, як перша людина Адам згрішив світ змінився. Отже, страждаємо від засухи, повені, хвороб, землетрусів, як той в Непалі, від якого померло більше ніж 8 тисяч осіб. По-друге, зазнаємо болю через гріхи інших людей. Ми це добре розуміємо. По-третє, у нас проблеми через власні гріхи. Читаємо такі слова у книзі Проповеста Соломона: гріхи нечестивого чоловіка погибель його. Вони є мотузкою Його, якою Він зв'язаний. Хочемо звинуватити інших людей, але ми самі для себе створюємо безліч проблем. І по-четверте, страждаємо від переслідування за віру. Люди спеціально чинять нам зло через наші переконання, через нашу віру в Ісуса Христа. І в четвертому розділі свого першого послання апостол Петро говорить власне про таке страждання. Він пише, «Люби, не дивуйтеся ті пожежі, що у вас постає, вам на пробу, не мов би з вами діялось щось дивне». Симон Петро описує з звіру як пожежу або вогонь. Його слова нам сьогодні, можливо, нагадують про смерть таких людей, як Янгус. Чеський священник, якого 6 липня 1415 року спалили за віру в немецькому місті Констанції. Знаємо і про безліч християн, які сьогодні страждають за свою віру в таких країнах, як Лівія, Судан, Еритрея, Нігерія, Єгипет, Сирія, Ірак, Іран, Саудівська Аравія, Ємен, Пакистан, Китай, Північна Корея. Люди і сьогодні втрачають не тільки роботу і житло за віру в Ісуса Христа, а віддають і власне життя за свого Месію. Хтось може сказати, що переслідування християн існує в цих країнах далеко від нас, але сьогодні в Україні його немає. Але всі знаємо, що багато християн уже приїхали з Донбасу і Криму в інші частини України, принаймні частково через те, що люди, які себе називають послідовниками «мирного Христа», переслідують тих, які не вірять так, як вони, які не підкоряються московському патріархату. Декого навіть вбили через вірусповідання. На іншій частині України поки що немає таких екстремальних проблем. Але умови в країні можуть дуже швидко змінитися. У 1598 році король Франції Генріх IV Підписав нанський едект, який поклав кінець релігійній війні у Франції. Нанський едект дав французьким кальвіністам або гугенотам певні права, король гарантував їхню безпеку і право на свободу совісті, відновив їхні громадські права, включно з правом займати будь-яку державну посаду сам король Франції Генріх IV раніше вже став послідовником вчення відомих реформаторів Мартина Лютера і Жана Кальвіна. Але через майже 100 років король Людовик XIV скасував нанський едект. Наказано було зруйнувати всі церкви гугенотів і їхні школи. Унаслідок такого переслідування і в страху за власне життя гугеноти емігрували сотнями тисяч. У Лондон, Швецію, Данію, Нідерланди, Америку, Південну Африку і в Московське царство. А Франція втратила значну частину інтелігенції представників середнього класу. Умови в країні можуть дуже швидко змінитися. На початку 20 століття християни в Україні, напевно, не очікували, що на їхній землі почнуть переслідувати людей за активну щиру віру в Ісуса Христа. Як це відбувалося за часи радянської влади. Послідовники месії в Німеччині тоді також не знали, що в 30-х роках 20 століття почнуться репресії тих німців, які підкоряються Богові, а не нацизму. Апостол Петро раніше у своєму посланні написав про переслідування за віру, але не так прямо, як тут, у 4 розділі. Можливо, його читачі також не очікували масштабних репресій, які через декілька років з'явилися за часи вправдіння імператора Нерона. Отже, не знаємо, що чекає кожного з нас. У Львові сьогодні живемо спокійно. Але всього лише 65-75 років тому в самому Львові було вбито до 200 тисяч людей за релігійні і політичні переконання. Переслідування за віру темна, але важлива частина історії і нашого міста. Коли говоримо про переслідування за віру, то маємо на увазі не тільки ті випадки, коли вбивають людей за їхню любов до Христа. Ми також говоримо про інші форми ненависті синів Бога. Ісус каже, "Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене». Переслідування за віру – це будь-яка погана дія проти нас через те, що ми покладаємося на Ісуса Христа, любимо Його, і намагаємося жити за Його законами і заради Нього». Коли з нас сміються через нашу віру і зводять на нас наклеп, це також переслідування. Ті послідовники Христа, до яких, пише, пише Петро, раніше були звичайними громадянами, вони не відрізнялися від інших людей. Вони також поклонялися імператору і різним богам, як це було прийнято в їхньому суспільстві. Повірувавши в Ісуса Христа, вони, ймовірно, очікували, що життя стане легше. Бо тепер мали захист і благословіння живого Бога. Але все не було так гладко і легко. Вони стали відрізнятися від інших людей. Отже, у них з'явилися різні проблеми в сім'ї, на роботі, з друзями. Люди не зрозуміли їхній новий стиль життя, їхні нові цінності. І люди часто бояться того, чого не розуміють. Життя тих нових послідовників Ісуса Христа не стало легшим. Вони зазнали різних форм переслідування за віру. І тому Петро запевняє, що християни не мають дивуватися, коли в них виникають проблеми через віру. Цього можна очікувати. Це нормально. Бог нас про це попереджав. Біблія дуже часто говорить про те, що нас будуть переслідувати, як послідовників Ісуса Христа. Послання апостола Павла до Филипян. Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього. Друге послання апостола Павла до Тимофія. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Книга дії апостолів. І як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, Павло і Варнава повернулися в Лістру, та в Іконію, та в Антіохію, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже царство. Люди можуть нас не переслідувати за те, що чинимо добро. Але можуть нас обрігувати, якщо ми їм пояснюємо, чому ми лагідні, і звідки справжня милість, і як їм мати мир з Богом та з іншими людьми. Люди часто не хочуть чути про те, що на них чекає вічна кара, що вони винні перед Богом і не мають праведності перед ним. Нікому це неприємно чути. Усі бажаємо чути про те, що ми хороші, добрі, і що кінець кінцем Бог нас впустить своє царство. Нам часто не приємно на Ісуса, на іншого, тому що хочемо покладатися на себе, вірити в себе і звеличувати себе. І відтак люди можуть різко реагувати на заклики <кій> до щирого покаяння. Людям легко добре ставитися до Червоного Христа, який допомагає людям, але не проповідує Божого Слова. Але церкву Христа, яка і допомагає, і проповідує, не завжди будуть любити. Про це говорив сам Ісус Христос, про це написали його апостоли. І ми бачимо переслідування за віру, навіть у житті пророки Старого заповіту. Тому, брати і сестри, не дивуйтеся стражданням. По-друге, «Радійте, що страждаєте так, як сам Христос». Апостол Петро говорить, «Цією мірою, якою берете участь у христових муках, радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви, як вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави і Божий на вас покоїться». Нікому не подобається страждати. Апостоли не говорять про те, що нам має бути приємно, коли важко жити у цьому світі серед людей, які нас не розуміють і не приймають. Але Петро говорить про сенс і важливість страждання за віру. Бо воно доводить, що ми насправді послідовники Месії. Якщо Ісус страждав, то Його учнів так само будуть пересилювати. Для нас честь і навіть радість – Страждати так, як страждали пророки, апостоли і сам Ісус. Можливо, нам сьогодні це здається дивно, але в ранній церкві люди часто з радістю приймали переслідування за віру. Багато хто хотів помирати за свого Спасителя. Один дуже відомий приклад такого страждання за віру у часи ранньої церкви – смерть Поликарпа. Діти, може ви пам'ятаєте, що я раніше про нього вже говорив або не пам'ятайте. Поликарп був учнем апостола Івана і пастором церкви у Смирні. Це сьогоднішній Ізмір у Тречні. У Другому столітті, тобто десь 100 років після Христа, римська влада арештувала Поликарпа через його віру в Ісуса Христа. Його вивели на арену, де часто вбивали християн. В амфітеатрі збиралося багато людей, які хотіли побачити, як Полікарп помре. Для них це була розвага. Римський проконсул закликав Полікарпа до свого трону і почав його переконувати відректися від віри в Ісуса. Полікарп відмовився, а проконсул намагався переконати Полікарпа кадити ладан на знак вшанування імператора. Він сказав християнину, «Якщо ти проклянеш Ісуса Христа, я тебе відпущу». Полікарп відповів, 86 і 6 років я служив йому, і він мені нічого поганого не робив. Як тепер я можу проклинати свого царя, який мене спас?» Після цього люди з ненавистю схопили Полікарпа і спалили. Помираючи, Полікарп лися, щоб стати богоугодною жертвою. Відомий християнський пастор вистояв у вірі навіть перед смертю. Для нього померти за Христа була великою честю. Але найкращий, найкращий приклад такого переслідування, звичайно, є сам Ісус Христос. Люди говорили, що Він одержими бісами. Його сім'я думала, що Ісус Божевільний. Люди просили прокура... прокуратора Пилата звільнити вбивцю, вараву, а не Христа. Римські солдати шмагали, батога... шмагали батогами Ісуса. Його били кулаками і паліцями, і одягнули терновий вінок на його голову. Потім його водили вулицями Єрусалима і вивели до горба відразу за стінами міста. Там Ісуса розіпяли. І через декілька годин Він помер на хресті. А сам Ісус нічого не зробив, щоб їх зупинити. Він не проклинав своїх убивць. Він усе витерпів, щоб дати нам з вами прощення і вічне життя. Брати і сестри, коли ми страждаємо за свою віру, то проєднуємося до болю свого Месії – нам не треба страждати, аби мати прощення. Такими проблемами за віру не заслуговуємо на спасіння, але для нас честь відчувати принаймні трохи те, що пережив сам Ісус. Страждання за віру показує, що ми Його учні. Він не тільки жив задля нас і віддав своє життя за нас, а й взяв на себе наші грехи. Святий Бог і Творець, який став людиною, Ісус Христос, став гріховним замість нас – аби бути покараним за нашу вину. Він був готовий страждати заради нашого спасіння. Тому для нас честь зазнати пересідування через Його ім'я, через віру в Нього. За... Нашим стражданням за віру ми показуємо, що цінуємо любов Ісуса більше, ніж любов, повагу чи ставлення до нас інших людей. Ісус сказав, «Блаженний вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженний ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облюдно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та, та веселіться, бо ваше велике на небесах. Бо так гнали і пророків, що були перед вами». Ісус так нас не тільки до того, щоб ми вистояли, витерпіли переслідування, але й щоб ми раділи, що нас переслідують. Якщо страждаємо так, як Він, то матимемо, то матимемо і вічне життя у славі, так як Він. Тож, можемо радісно страждати за Нього. Коли нас переслідують за віру, то це доводить, що ми насправді громадяни Царства Небесного. Ми брати і сестри, пророків, ми брати і сестри Ісуса Христа, ми спадкоємці Божого Царства. Друге послання посла Павла до Корінтяни. Павло пише: бо теперішнє наше короткотривале страждання уможливлює для нас безмірне багатство слави вічного значення. Бо ми дивимося не на видиме, а на невидиме. Тому що видиме тимчасове, а не видиме вічне. Отож, коли будуть з нас сміятися, звинувачувати нас, чи навіть завдати челесної шкоди, то можемо радіти тому, що ми насправді Божі діти і витруємось страждання, прославляючи Його. Ми можемо радіти так, як апостоли раділи, коли їх переслідували. Читаємо, «І покликавши знов апостолів, вибили їх». Наказали їм не говорити про Ісусове імення, та їх випустили. А вони повертались з Синедріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу за ім'я Господа Ісуса. Апостол Павло написав такі слова «Я хочу пізнати Христа і силою Його Воскресіння і брати участь у стражданнях Його, уподібноючись до Нього в Його смерті». Радійте, що страждаєте так, як сам Христос. По-третє, не соромтеся страждання за Христа. Апостол Далі пише, «Нехай ніхто з вас не постраждає як обивця, чи злодій, чи злочинець, або як той, що втручається в чужі справи. А коли хто страждає як християнин, то нехай не соромиться» а нехай прославляє Бога за це. Апостол Петро нагадує, що не можемо сказати про своє переслідування, якщо ми себе немудро, погано чи негарно ведемо. Христиан, християни деколи своєю поведінкою дратують інших людей, коли намагаємося переконати їх у біблійних істинах. Реагуємо на інших людей з гнівом, нетерпінням. Буває, що сперечаємося з людьми про важливі питання, але в наших словах немає любові. Якщо в таких випадках страждаємо через свою поведінку або нечудливість, то страждаємо не за Христа, а через власні помилки і гріхи. Але коли насправді страждаємо через віру в Ісуса Христа, то маємо це зробити з гордістю. Без сорому перед іншими людьми. Діти, чи знаєте, що у Першому столітті після народження Христа слово християнин використовували як образу ті, хто висмуював послідовників Ісуса Назарета, називали його учнів маленькими Христосами або християнами? Але потім учні Ісуса почали самі себе так називати, бо для них це була велика честь бути маленькими Христосами, бути схожими на свого Спасителя і називатися Його ім'ям. Я поважаю Надію Савченко. Я її не знаю, але все, що чую про неї, свідчить про те, що вона сильна жінка, яка насправді любить батьківщину. Вона вже багато страждає за Україну. Надія час від часу навіть відмовляється від їжі, щоб виразити свій протест проти того, як до неї ставляться в Росії. Вона захищала свою батьківщину від агресорів, а до неї ставляться як до вбивців терориста. Будучи в Україні і в умовах, де не розуміють її любові до батьківщини, Надія все одно тримається і діє як патріот. Вона не соромиться України, а з радістю представляє свою батьківщину в Росії. Вона не страждає за свою віру, але Надія Савченко є хорошим прикладом для нас. Якщо вона готова так страждати за Україну, і не соромиться переслідування за батьківщину, то тим паче ми можемо з гордістю і без сорому страждати за Ісуса Христа, який віддав власне життя за нас». По-четверте, не забудьте про мету страждання. А посадалі пишуть такі слова, які нелегко зрозуміти. Вірші 17-18. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тих, які не користується Божій благовісті? І коли праведник ледве спасеться, то грішник і безбожний де з'явиться? Коли апостол говорить про Божий суд, то мається на увазі Божий вогонь, яким він очищає своїх дітей, а знищує своїх ворогів. Слова Петра нагадують книгу пророка Малахії. У третьому розділі, як сьогодні вже читали, пророк пише про те, як Бог очищає свій народ так само, як високою температурою вогнем очищається срібло або золото. Це в третьому розділі. А в четвертому розділі пророк Малах говорить про Божий вогонь, який знищує його супротивників. Отже, для одних Божий суд корисний, веде до їхнього освячення і вічного життя, а для інших його суд дуже страшний, бо означає їхню смерть. А наше очищення, що відбувається і протягом нашого життя, Відбувається в основному через проблеми і страждання. Тому апостол говорить, що ми ледве спасемося. Але ледве не вдалий переклад. Краще сказати, що врятуємося не просто, важко. Бо крім того, що наше спасіння можливе тільки через неймовірні важкі страждання Ісуса Христа, апостол якраз і говорить про те, що будемо переслідувані за свою віру. Отже, наше спасіння приходить через страждання. Але ті слова дають нам і надію, бо показують сенс того, що страждаємо через свою віру в Єдиного Месію. Через переслідування Бог очищає нас. Наші проблеми не випадкові, але грають важливу роль у Божому єдиному плані для нашого життя. Ми про це вже говорили, коли розглядали вірші 6-7 першого розділу послання Петра. Нагорода християнського життя не приходить без випробувань. Слава і благість вічного життя для тих, які готові страждати за свого Спасителя. Петро пише такі слова. Ви тим радіте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати в різних випробуваннях, щоб ваша перевірена, щира віра – куди цініша від тлінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу, на славу і на честь під час об'явлення Ісуса Христа. Спочатку страждання, проблеми, а потім слава, нагорода. Наша віра – коштовний дар у Божих очах. Тому Всевишній посилає випробування, переслідування, аби очистити її але це вимагає великої температури важких часів. Переслідування для нас корисне, тому що воно дає нам думати про те, що для нас найголовніше. Страждання зміцнює нашу віру і дає хороший приклад іншим. В історії часто бачимо, як церква зростає і очищається під час сильного переслідування. Як сказав Тертуліан у 3 столітті, кров мучеників Насіння церкви. По п'яте. Довіряйте себе творцю і робіть добро. Довіряйте собі, себе творцю і робіть добро. У кінці Семен Петро закликає довіряти Богові, коли страждаємо, і продовжувати робити добро. Він пише: «Отже, ті, що, що страждають з волі Божої, нехай довірять душі свої йому, як вірному творцеві, продовжуючи творити добро». Цікаво, що це єдиний уривок у Новому заповіті, де автори називають Бога творцем. Здається, що Петро тут згадує його як творця, бо він створив усе для власної слави – і має все, включаючи наше страждання під своїм контролем. Ми в руках Творця, особливо коли ми страждаємо. То також пригадуємо, пригадуємо перші слова цього ж послання, у якому апостол пише, що наш статус у цьому світі як вигнанців, чужоземців, подорожніх, є результатом Божого вибору. Він творець і цар, який вибирає для нас не найлегший шлях, а найкращий, аби досягти найвищої мети нашої святості. Тому можемо йому довіряти, особливо, коли це важко робити, коли хвилюємося про майбутнє, коли страждаємо в даний час. І довіряючи творцю, покладаючись на Спасителя, маємо продовжувати робити добро. Переслідування відкриває для нас нові можливості робити добро, особливо тим, через кого ми страждаємо. Не будемо ненавидіти тих, які нас переслідують, не будемо мстити за біль, який нам чинять, а будемо терпіти, прощати, любити і робити добро до самого кінця, як це робив Ісус Христос. Достойне страждання за Христа має велику силу. Армандо Ваєдареса комуністи в Кубі переслідували не за віру, а за його політичні погляди. Але поки він був у в'язниці 22 роки, то став християнином під впливом інших в'язнів, яких переслідували за віру в Ісуса. Бо коли розстріляли християн у в'язниці – то ті голосно вигукували «Геть комунізм! Хай живе Цар Христос!». Ваядарас розповідає, що ті слова народили в ньому нове життя. Черевні охоронці так боялися тих перед передсмертних вигуків християн, що почали затикати їхні роти перед тим, як розстріляли. Навіть помираючи, християни прославляли свого Спасителя. Ти, сестри, чи ви готові страждати заради Ісуса? Нам часто не хочуть завиділятися серед інших людей. Ми хочемо, щоб інші нас прийняли, любили, шанували. Тому інколи намагаємося приховувати свою любов до Ісуса. Як реагуєте, коли друзі кажуть, що ви занадто серйозно ставитеся до своєї віри? Ісус говорив, коли нас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидить перше, як вас. Якщо б ви зі світу були, то своє світ любив би. А ви не зі світу, але я вас зі світу обрав. Тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за Пана свого. Як мене переслідували, то і вас переслідувати будуть». Як вчення моє зберігали, берег... берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє. Бо не знають того, хто послав мене. Чи готові відрізнятися від інших заради Ісуса? Зради правди? Зради Його царства? Якщо зрозуміємо, чому до нас приходить страждання, то будемо радісно приймати Його. Не дивуйтеся стражданням, радіте, що страждаєте так, як сам Христос. Не соронтеся страждання за Нього. Не забудьте про мету страждання. Доваряйте себе Творцю і робіть добро. Амінь.